Ольга Корніяка, Мистецтво Гречності Чи вміємо ми себе поводити? Видавництво Лейбідь, Київ, 1995 рік Читає Світлана Дмитренко Чи вміємо ми розмовляти одне з одним, приміром, на роботі чи в товаристві друзів та приятелів? Якими мають бути наша поведінка, наші взаємини з людьми, на ці та багато інших запитань ви знайдете відповідь у цій книжці. У ній йдеться про культуру, зокрема, мовну, спілкування людей, застосовану на додержанні певних правил, вироблених упродовж усієї історії людства. Введені вміщені практичні поради щодо взаємин з рідними, друзями, колегами, керівником і підлеглим. Кожен, хто знайомиться з книжкою, знайде в ній чимало корисного для успішного ділового і міжособистійного спілкування. Слово до читача Приписи етикету з'явилися глибоку давнину як розумні форми спілкування людей. Та й досі істинним є твердження. Якщо люди перестануть чинити за правилами – вони втратять людську подобу. Цих правил, вироблених багатьма поколіннями, надзвичайно багато. Згадаємо лише вислів «розводити китайські церемонії». Так от, таких церемоній у стародавньому Китаї налічувалося близько 30 тисяч. Роками їх зубрили тільки діти-багатіїв, бо обтяжені важкою працею бідняки не могли гаяти силу-селену часу, аби засвоювати та додержувати їх. У кожного народу свої правила і традиції, зумовлені національною історією, психологією, політичним устроєм країни. Вони позначаються на особистійній манері поведінки – Попри це законодавці норм етикету англійці запевняють – справжня ввічливість усюди однакова, і гарні манери породжуються здоровим глуздом і добросердністю. Зрозуміло, важко передбачити всі життєві ситуації, в яких може опинитися людина, а значить неможливо докладно схарактеризувати, ба навіть перелічити всі норми етикету. До того ж, деякі з них час від часу зникають, поступаючись місцем комфортнішим і тим, що відповідають сучасним реаліям. Звісно, інші часи – інакші звичаї. Додержання норм етикету пов'язане із загальною культурою людини, її самоусвідомленням, самоповагою та мірою гречного ставлення до інших. Тому люди завжди намагалися пізнати навколишній світ і себе в ньому. І хоч би що казали, а це не проста справа. Адже не кожен з нас здатний поглянути на себе збоку, об'єктивно оцінити свої здібності і можливості, бажання і наміри, вчинки і ставлення до навколишніх та до свого я у котре доводиться переконуватися в слушності і мудрості зауваження Андре Муруа. Розкриваючи співрозмовникові душу, ми раптом виявляємо, що зовсім нічого про себе не знаємо. І ось тут раптом починаємо робити відкриття за відкриттям. З'ясовуємо свої погляди, уподобання, звички, потреби, зумовлені особливостями характеру і темпераменту. Зрештою, свої почуття до тих, хто поряд – рідних, друзів, співробітників. А як вони почуваються у нашому товаристві? Як оцінюють нас та наші вчинки? Проте сама по собі людина мало привертає увагу, якщо не володіє вмінням гідно поводитися в товаристві. Бо відомо, що коштовний камінь, той же діамант, це лише камінь і не може служити прикрасою, доки немає відповідної оправи. Людина також стає окрасою товариства тільки тоді, коли узгоджує свої наміри та вчинки з певними правилами,